Hjärtligt välkomna alla när och du lyssnare till Radio SD Sverigedemokraternas röst i Takomstna radio som sänder på 88 MHz. Det här programmet sänds första gången lördagen den 4 december år 2010 klockan 14.00 och en första repris sänds söndagen den 5 december och det går klockan 09.00. En andra repris sen senare torsdagen den 9 december klockan 20.30. Och Radio SD är som sagt Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio, Sverigedemokraterna som för första gången tog sig in i Sveriges riksdag i årets val. Och jag som pratar heter David Long. Jag är en av de 20 riksdagsledamöter som har förmånen att representera partiet i riksdagen. Sverige är svenskarnas land menar vi svensk demokrati och det är något som jag har tagit ur vårt princippsprogram. Och vårt Sverige som vi ser det i våra visioner, det är ett land som är präglat av hänsyn och trygghet. Ett land där medborgarna känner samhörighet och därmed en naturlig tillit till andra medborgare. Vi söker bygga ett land där frihet och öppenhet är ledord och där det svenska kulturarvet värnas. Det är ett land där vårt folkhem är byggt på en gemensam värdegrund och på svenskarnas rätt att utveckla sin kultur på egna villkor. I vårt Sverige förs en ansvarsfull invandringspolitik. Men de som har styrt Sverige under de senaste decennierna har skapat ett samhälle med tärande utanförskap, hög arbetslöshet och försämrad välfärd. Och av det svenska folkhemmet, som var ett samhälle präglat av gemenskap och social och ekonomisk trygghet– av det återstår nästan intet ingenting. Det samhälle och den arbetsmarknad som för inrömde en hög grad av inre sammanhållning och en mycket låg arbetslöshet har bytts ut mot ett miljonhövdat utanforskap, en hög arbetslöshet, en försämrad välfärd, ett nedmonterat försvar och sänkta ersättningsnivåer. De gamla partiernas politik har för länge sedan passerat bästföre datum. Sverige behöver en ny välfärdspolitik. Ja, så står det att läsa i ett av våra eh dokument som vi har tagit fram och eh jag tänkte därefter i efter den inledningen gå in lite grann på de senaste opinionssiffrorna. Eh det är så att eh, det är som sagt december månad och den första opinionsmätningen har publicerats under fredagen. Det var från Demoscop och det publicerades i Expressen. Sverigedemokraterna fick där 5,6 procent. Och det är faktiskt rekord för att vara från Demoskop. Där har vi tidigare aldrig fått över 5 procent. Men nu alltså 5,6. I samma mätning så hamnar Kristdemokraterna under 4 procentspärren. 3,4 får de. Och Sverigedemokraterna är även större än Centerpartiet som hamnar på 5 procent. Det här kommenteras i Expressen av... KG Bergström som analyserar läget och konstaterar mot slutet av den analysen att socialdemokraterna befinner sig fortfarande i kris och har sämsta opinionssiffra någonsin enligt Demoskop sen 1998. Eh sen skriver KG Bergström så här för Sverigedemokraterna har första riksdagshösten hittills varit ett bakslag. Man har praktiskt taget inte fått något tungt genomslag. Alliansen och socialdemokraterna miljöpartiet har funnit varandra oftare än vad det fans skäl att tro. Och även om regeringen trycks på stryk när det gäller anslaget till regeringskansliet. Eh men ändå har inte Sverigedemokraternas väljare svikit inte än nu säger han. Och det är tydligt att han hoppas på att det ska ske snart att väljarna sviker men jag tror inte det kommer få ge för att väljarna har sett att vi har faktiskt åstadkommit en del och vi har påverkat debatten i alla höga grader och vi har faktiskt påverkat politiken och jag kommer att komma in på det lite senare i den här sändningen. Men först så tänkte jag nämna någonting om en ny publicerad lista från tidningen Fokus. Det är så att tidningen Fokus de rankar varje år Sveriges 100 mäktigaste personer och de senaste listorna har Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson funnits med förra året på plats nummer 42. Eh jag tänkte börja med de som toppar listan. Det är ju naturligtvis statsminister Fredrik Reinfeldt som återigen hamnade på första plats efter en historisk valseger där resultatet var det bästa i den moderata partihistorien som de motiverade. På andra plats på den här listan över Sverige som mäktigaste där hamnar finansminister Anders Borg och vice statsminister Jan Björklund hamnar på tredje plats. Det är väl Folkpartiets partiledare. Eh tittar vi lite längre ner så ser vi justitsminister Beatrice Ask på fjärde plats, Riksbankschefen Stefan Ingves på femte plats och utrikesminister Carl Bildt på sjätte plats eh de båda miljöpartistiska språkrören lite längre ner på 12:e respektive 13:e plats. Peter Eriksson 12:e plats och Maria Petterstam eh 13:e. Fel. Peter Eriksson 13:e och Maria Pettersson 14:e. Eh Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare hamnar på 15:e plats och stärker alltså i en position kraftigt från plats nummer 42 förra året till plats nummer 15 i år. Jimmy Åkesson alltså partiledare för Sverigedemokraterna och riksdagsledamot. Och motiveringen till hans 15:e plats i tidningen Fokus, den lyder att hittills har hans parti inte tillåtits utöva något större inflytande i riksdagens kammare. Men den skicklige demagogen fortsätter att vinna sympatier i väljarkåren. Ja, återigen där så kommer jag att återkomma till att vi faktiskt påverkar politiken i Sverige idag. Men eh, vi går vidare på listan. Plats nummer 16. Där har vi Vanja Lundby-Vedin, ordförande för LO. Plats nummer 17, kronprinsessan Victoria. Som alltså hamnar högre upp än sin pappa, kungen. Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin hamnar på 21 platsen och miljöministern Andreas Carlgren på 22. Så att det är alltså mycket tunga namn som hamnar efter Jimmy Åkesson. Och någonting annat som är nytt på den här listan det är faktiskt att Jimmy Åkesson är inte den ende Sverigedemokraten på listan. På plats nummer 53 över Sveriges mäktigaste personer har vi Björn Söder, Sverigedemokraternas partisekretärare. Motiveringen till det var att han är en av de som har bidraget till att eh, göra partiet stort och eh, framstå eh i betydligt bättre dager i media än vad media faktiskt själva försöker få det att se ut som. Eh och eh, därför så hamnar Anna Andersson på plats nummer 53, eh Socialdemokraternas ungdomsförbunds ordförande Gitte Gruterand hamnar på 57:e plats och migrationsminister Tobias Billström på 58:e. Så det är inga dåliga namn som hamnar efter Björn Söder heller kan jag konstatera. Ja, eh ni som prenumererar på vår partitidning SD-kuriren det får man automatiskt om man är medlem i Sverigedemokraterna för övrigt om man har betalat medlemsavgiften på 300 kr närmare bestämt. Eh betalar man en lägre medlemsavgift så får man inte pappersupplagan av tidningen, men ni som har fått den i alla fall ni ska ha fått ett nytt nummer ganska nyligen. Och där kommer det där står det väldigt mycket om vårt valresultat och det analyseras och visas hur det har gått i valet och en del bilder från valkampanjen också där Jenny Åkesson talar i Höganäs och Pia Cashgård från Dansk Folkeparti gästar och håller tal med mera. Sen tänkte jag också uppmärksamma om att det är en SDU-sida i den här tidningen eh då är det Sverigedemokratisk ungdom som lanserar en kampanj. Eh vi tar ingen skit eh är citatet och sen så framgår det också att Sverigedemokratisk ungdom inleder officiellt samarbete med dansk folkepartis ungdomsförbund. Eh och man lanserar inför första sessionen med Ungdomens Nordiska råd ett gemensamt politiskt manifest. Och det kommenteras av William Petzell Nyvald ordförande för Sverigedemokratisk ungdom. Eh kontakten emellan Dansk Folkepartis ungdomsbund och Sverigedemokraternas ungdomsbund har varit god under senare år och det är för oss väldigt glädjande att vi nu inleder officiellt samarbete för att lyfta fram och skapa opinion kring viktiga frågor där de gamla partierna svikit. Moderpartiet Sverdemokraternas alltså intåg i riksdagen innebär också att Sverdemokratisk ungdom tar plats i Ungdomens Nordiska råd där vårt gemensamma politiska manifest drar upp riktlinjerna för vilka frågor vi än att driva med Dansk Folkepartis ungdomsbund och förhoppningsvis med fler likasinnade ungdomsförbund i övriga Norden avslutar William P Petzell. Och så framgår det också av den här artikeln vad man har på eh programmet sedan så tänkte jag också komma in lite grann på att eh, det är ju faktiskt nyligen var den 30 november. Det var Karl den 12:s dödsdag och det har ju i Sverigedemokrater tidigare i alla fall högtidligt hållit minnet av ganska ordentligt. Eh det har ju kanske blivit lite mindre på senare år. När jag tänkte eh, läsa några ord om Karl den 12 i alla fall. Han föddes ju 1682 i juni och dog alltså den 30 november 1718 och var kung av Sverige från det att han var knappt 15 år gammal 1697 till dess att han dog. Och Karl den 12:e föddes på slottet Tre Kronor i Stockholm den 17 juni 1682 och då skrev hans far Karl den 11:e i sin almanacka citat Den 17 juni som var om lördagsmorgonen klockan tre fjärdingar på sju, blev min gemål förlossad och födde en son. Gud var det därför innerligen tack och lov som haver ju hulpit henne. Han hjälper henne snart till sin förra hälsa igen. Slutsitat. Vid den riksdag som med anledning av Karl XI begravning hade sammankallats till Stockholm i november 1697 framställdes inom adeln under samförstånd med Rörelsen Förmyndarna och rådet förslaget att kungen omedelbart skulle förklaras myndig. Förslaget godkändes också av samtliga stånd. Sedan förmyndarna nedlagt sitt uppdrag och ständerna den 13 december gett kungen sin hyllningsed blev Carl den 12e den 14 december 1697 krönt i Stockholms storkyrka. Vid ceremonin framhöll hans satsning samhällsanställning som enväldig kung genom att han inte avgav någon kungarförsäkran och att han själv satte kronan på sitt huvud. Och så det som då han har gått till historien som angående just krigsåren. Det var så att när Karl den 12e blev kung så hade ju den hans pappa Karl den 11e nyss dött och i utlandet så betraktades Sverige som försvagat. Så att eh, opportunistiska regimer i vår omvärld konspirerade mot Sverige i syfte att erövra vissa svenskkontrollerade landområden. Det var Polen, Danmark och Ryssland framförallt som angrepp Sverige från varsitt håll och därmed var det stora nordiska kriget igång. Den blott 18-årige Karl XII gick omedelbart till angrepp mot Danmark som snart tvingades acceptera fred och dra sig ur kriget och därefter skrev kriget. Karl XII till Narvas undsättning som belägrades av Ryssland. I slaget vid Narva vanns en av de största militära segrarna i svensk historia och efter den lysande segern som omtalades i hela Europa så gick han till angrepp mot Polen som styrs av August den starka. O efter många års hårda strider där på lacken också fick stöd av Ryssland så stod Karl den 12te återigen som segrande och kunde tillsätta en marionettkung vilket gjorde Polen till en av Sveriges allierade. Och nu så skulle då Ryssland också knäckas. Och Karl den 12te vann en del slag mot Ryssland, ett av dem var riktigt stort, bland annat slaget vid Holovchyn med representation för uttalet i i juli 1708 anförde Karl XII personligen livgardets bataljoner och de ryska försvararna drevs undan, svårt tilltygade. I det här slaget så var svenskarna bara 12 500 man, medan ryssarna var 39 000. Alltså tre gånger så många som svenskarna. Och segern i det här slaget räknas som ett av Karl XIIs allra främsta. Men vid Poltava år 1709 så tog det som bekant stopp i Ryssland. Skälen till det var många. Åträngen var ryssarna tre gånger fler än svenskarna. De svenska soldaterna var utmattade och förstärkningarna från Polen hade dröjt. Och det var också en hel del olyckliga omständigheter i övrigt, men trots allt detta så var karolinerna nära att segra även vid Poltava. Det här nederlaget var heller inte slutet för Karl XII:e och inte heller för den svenska krigsinsatsen att kriget kom att pågå länge till och eh, det var ju i eh, Norge faktiskt de upproriska normen som eh Karl den 12te kom till undsättning för att eh, hålla ställningar där och eh, under en belägring där så blev han skjuten i tinningen och avled den 30 november år 1718 och av den anledningen så högtidligt håller vi detta minnet eh, än idag vi gör som så att vi tar en första pausmelodi och detta just med anledning av att det nyligen var 30 november. Håll till godo. Ja, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Och det vi hörde var kung Karl, det är alltså Isaiah Stegners dikt, till Hjältekonungens ära som tonsats och detta med anledningen av att den nyligen var 30 november. Vi har konstaterat tidigare ehm det stod bland annat att läsa på bloggen politiskt inkorrekt eh att Schweiz skulle rösta om utvisning av kriminella invandrare. Och då var det så att Schweiziska folkpartiet som är ett konservativt högerparti som eh, har då tagit initiativ till en folkomröstning och de vill att eh, utländska medborgare som har gjort sig skyldiga till något av följande brott utvisas ur landet automatiskt. De brott man alltså kan utvisas för är mord, våldtäkt, andra sexualbrott, väpnat rån, droghandel, människohandel, inbrott, bedrägeri kopplat till sociala förmåner. Och så finns det då ett motförslag mot det här. Eller det fanns ett motförslag från regeringen som gick ut på att listan skulle bantas ner. Och att utvisningen ska också vägas mot hur integrerad i det svejsiska samhället personen i fråga är. Men det där gick alltså till folkomröstning. Och svejtsarna röstade ja till att automatiskt utvisa invandrare som begår en viss typ av brottslighet. Det var endast sex av Schweiz 26 kantoner eller delstater som ska ha röstat nej till förslaget som går ut på att invandrare som gjort sig skyldiga till exempelvis våldtäkt, våldsbrott eller missbruk av social hjälp ska utvisas ur landet automatiskt. Det här stödet sägs vara starkast i den tysktalande delen av Schweiz och enligt en första prognos så röstade 53% av väljarna för förslaget. Den sveitsiska migrationsmyndigheten utvisar varje år mellan 350 och 400 personer från landet. Med det nya förslaget så kommer antalet att stiga till ungefär 1500 räknar man med. Det här har ju uppmärksammats också i svensk media. Bland annat Dagens Nyheter konstaterar man att det var en majoritet i Schweiz för utvisningar. Sveitsarna har röstat ja till till att invandrare som begått vissa brott ska utvisas. Och här står det också då att bakom initiativet stod landets största parti, högerextrema schweiziska folkpartiet. Eh naturligtvis kallas de då högerextrema, men jag vill ju då påpeka att det är som sagt landets största parti. Det kan ju rimligen inte vara extremt om det är det största partiet i landet, skulle alltså de flesta i landet vara extremister. Jag tror inte det. Det är partiet då schweiziska folkpartiet eh det är som sagt landets största parti och de har då samlat ihop 100.000 namnunderskrifter vilket räcker alltså för att driva fram folkomröstning. Då har de gjort i många andra frågor tidigare. Förra året till exempel så fick schweiziska folkpartiet sina medborgare att rösta för ett förbud mot byggen av nya minoriteter. Det fanns fyra stycken sen tidigare. Och det lever ungefär 400.000 muslimer i Schweiz. Det är nästan lika många som i Sverige alltså. Och det är cirka 5% av landets 7,5 miljoner invånare. Och islam är den tredje största religionen i landet. Inte undra på att Schweizarna börjar få nog. I sydsvenskan så står det en nästan bättre rubrik. Schweiz har gjort det igen. Här skriver de då att alla invandrare som begår brott i Schweiz ska utvisas. Och den slutliga sammanräkningen visar att 52% av väljarna beslutade detta. Eh här står det också att det spelar ingen roll hur lindrigt brottet är eller hur länge den dömde har befunnit sig i Schweiz eller om han eller hon har familj där. Eh det där är ju helt felaktigt. Det, det spelar roll hur lindrigt brottet är. Är det en felparkering eller en, någonting annat lindrigare så omfattas det inte. Det är fram vilket tydligt av reglerna för eller av villkoren för folkomlösningen. Men de skriver också det att för tredje gången på några år har Schweizarna röstat fram en lag som anklagas för att strida mot folkrätten. 2004 infördes lagen om livslång förvaring av sexualbrottslingar. 2009 förbjöds byggandet av minareter. Nu kommer den som de beskriver som jablommässiga utvisningen, ett straff som utan individuell prövning ska utdelas automatiskt till alla brottslingar som inte är schweiziska medborgare. Juridiska experter konstaterar att en sån lag står i strid med såväl konventionen om mänskliga rättigheter som EU:s regler om fri rörlighet. Vinnare är högerpopulistiska, det var såhär det svenska folkpartiet som tvingade fram folkomröstningen. Var och en som inom loppet av 18 månader samlar 100 000 namnunderskrifter kan föra ett förslag till landsomfattande omröstning. Svenska folkpartiet har flera sådana folkinitiativ i beredskap. Till exempel Nya snabbdomstolar ska döma brottslingar med invandrarbakgrund. Bötesstraffet avskaffas och ersätts med korta fängelsestraff. Inträdesprov för blivande medborgare. Nya medborgare som begår brott inom fem år ska utvisas. Trohetsed till den sveitsiska rättsordningen blir obligatorisk. Med 29 procent i senaste valet är sveitsiska folkpartiet, Schweiz största parti, Analytiker frågar sig ändå hur partiet lyckas samla mer än hälften av väljarna för sina förslag. Det kan bero på att bara hälften av väljarna röstar eller på att även andra partiers väljare vill skärpa politiken mot invandrare. Precis som i Danmark där vi ser ännu också övriga politiker hårdare tag mot invandrare. Den socialdemokratiska justitieministern Simonetta Sommaruga förbereder Lagar som säger att skolbarn inte längre får slippa simundervisningen av religiösa eller andra skäl. Att alla elever ska tvingas lära sig tyska eller franska. Och alla invandrare ska tvingas lära sig ett yrke så att de inte ligger samhället till last. Före den här omröstningen så fördömde justitieministern förslaget om schablonmässig utvisning. Nu är hon beredd att försvara det inför sina kollegor i Europa. Ja. Det är inte emot invandrare i Schweiz. Vi är bara emot kriminella utlänningar. Ja, jag tycker ju att det är eh, klockrent. Schweizarna visar vägen åt igen. Och alla de här anklagelserna om att det skulle strida mot folkrätten och diverse konventioner, eh, det är väl helt enkelt så att om en majoritet av invånarna faktiskt inte tycker att det här är något eh, eh något som strider mot vad det är i folkrätt eller något som rimligtvis borde stå i några konventioner. Ja, de får väl helt enkelt ändra på konventionerna och ändra på definitionen av folkrätt eh därför att det här är uppenbart igen vad schweizarna vill ha och då är det också det som schweizarna i demokratisk ordning kan rösta fram. Eh jag hyser en viss förhoppning om att vi ska kunna bli lika demokratiska i resten av Europa, men här i Sverige så är det nog en ganska bra bit kvar till dess. Dock är det intressant att konstatera att när ett parti som Svetiska folkpartiet lyckas sätta agendan och lyckas bli ett stort parti, till och med det största i landet då förändras även de andra partiernas inställning i sådana här frågor. Och det kommer naturligtvis också ske i Sverige om Sverigedemokraterna fortsätter framåt. Något annat som jag läste i den här bloggen Politiskt inkorrekt det var det att det var en rubrik om att förbud mot halal slakt upphävs frågetecken. Eh det var ett möte eh som ägde rum där det handlade om att eventuellt häva det svenska förbudet mot halal och kosher slakt. Och det här mötet beskrivs av de inblandade parterna som positivt och ett första steg mot en öpnare relation mellan de här trosamfunden sägs ha tagits och på plats fanns annat bland annat den högt kända Mahmoud Al Debe som var helt eld och lågor enligt uppgift. Det var ett av de mer konkreta möten som vi haft med en representant för regeringen och det respekterar vi säger han. Och det är uppenbart att regeringen nu tar ett samtal om det här och att eh, börjar överväga eh att eh, tillåta halal och kosherslakt och eh, jag tycker att det verkar väldigt oroande men vi Sverigedemokrater kommer i alla fall att motsätta oss detta. Eh vi får väl höra vad andra partier säger det skulle vara väldigt intressant att höra Miljöpartiets syn på den saken avslutningsvis när det gäller just det här politiskt inkorrekt det är något som jag såg alldeles nyligen hotet inifrån frihet likhet och det muslimska broderskapet. Eh det var alltså norska TV2 som nu i måndags sände en dokumentär om hur muslimer i Europa drömmer om att omvandla och ta kontroll över Europa. Det är en skrämmande insikt om ett lång, lågskaligt krig som pågår bakom stängda dörrar på våra egna vakgårdar med just de metoder som en gång skapats för fria och självbestämmande människor och som nu används emot oss och vår frihet. Ni kan se det här själva på till exempel Youtube eller på www.politisktinkorrekt.info och sök efter hotet inifrån. Det är alltså ett Youtube-klipp och ni kan söka även där på Youtube putat inifrån. Så kan vi se det här inslaget från norska TV2. Eh mycket intressant. Eh vi är börjar närmas halvtid för den här sändningen och det är ju adventstider så att vi spelar en melodi det är också väldigt kallt och det är vinter och det är just med anledning av detta som resten av musikstyckena är valda. Hållt i god ord. Ja, det här är Radio SD. Sverigedemokraternas röst i Stockholmsnärradio på 88 MHz det ni hörde var Jan Malmsjö som sjöng natten tände ljus på himlen. Jag tänkte nu komma in på lite grann om hur Sverigedemokraterna påverkar politiken i Sverige förutom att vi påverkar debatten och att vi har syns en del i media och att allmänheten så uppskattar väljarna oss så här långt med tanke på opinionssiffrorna i alla fall. Något som jag glömde nämna tidigare för övrigt när det gäller opinionssiffrorna det är ju att november månad 2010 är den bästa genomsnittsmånaden någonsin. Eh fyra mätningar av sju möjliga gav oss över 6 Eh och i genomsnitt fick vi 5,8 under november månad och det är alltså bästa genomsnittet någonsin och så gick vi framåt i demoscop i december också 5,6 alltså nytt rekord. Eh det har uppmärksammats i Sveriges radio att eh regeringen har kovänt om företagares karens och eh, Sverigedemokraterna nämns också i i sammanhanget hur vi har ju varit med och röstat om det här i Sveriges riksdag. Eh det var alltså regeringen som då föreslår att eh, egenföretagare ska kunna få färre karensdagar än idag när de blir sjuka. Men enligt Thomas Enroth socialdemokrat som är vice ordförande i socialförsäkringsutskottet är det här ett socialdemokratiskt förslag som regeringen presenterar för att slippa bli nedröstade i riksdagen. Och mode Olofsson tycker det att det inte är något problem med att lyssna på andra partier. Eh men Thomas Enroth säger i alla fall att vi har redan en majoritet i riksdagen för att förändra sjukförsäkringen för småföretagare. Så det här är något som regeringen är nödd och tvungen att göra. Och anledningen till det är ju att regeringen har inte egen majoritet utan de rödgröna plus Sverigedemokraterna kan alltså fälla regeringen om vi så vill. Och Maud Olofsson hon försvarar sig med att citat vi har inget problem med att lyssna på andra partier. Vi har inget problem med att lyssna på företagare. Vi har inget problem med att justera reformer som vi gör för att göra dem ännu bättre. Så prestigelös är den här regeringen och det kommer vi fortsätta vara. Socialförsäkringsutskottet behandlar en socialdemokratisk motion om den här frågan och enligt Thomas Enerot var det när det stod klart att alla opp oppositionspartier även Sverigedemokraterna skulle rösta för socialdemokraternas motion i riksdagen som regeringen plötsligt presenterade förslaget som sitt eget något som han tyckte var oskyst. Jag blir naturligtvis irriterad för det här är ett eh, inget initiativ från regeringen. De ändrade det här regelverket så sent som 1 juli i år men tvingas nu av riksdagen att backa då är det lite hyckleri att gå och hävda att det är ett eget förslag säger Thomas Enerot. Så som sagt, det drevs igenom tack vare att Sverigedemokraterna ställde sig bakom detta. Och det här har också på Sveriges alltså på riksdagens hemsida kommit ut ett pressmeddelande. Färre tjänstdagar för egenföretagare. Ägen företagare bör få möjlighet att välja en kortare karenstid än de 7 dagar de har idag. Det menar ett enigt socialförsäkringsutskott och noterar den kritik som kommit från många företagare till de förändringar som genomfördes i juli. Därmed säger utskottet delvis ja till två motioner från Socialdemokrater och en Folkpartist. Motionen behandlades i anslutning till regeringens budgetanslag. Eh det kommer kritik från oppositionspartiet partierna till budgetanslag och eh majoriteten i utskottet föreslår alltså att riksdagen säger ja till regeringens förslag till budgetanslag inom socialförsäkringsområdet för 2011 och eh, Eh Kilate kom som sagt med detta Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern, de kommer ett gemensamt yttrande och Sverigedemokraterna skriver i ett eget yttrande att rättssäkerheten för den enskilde måste stärkas i samband med prövningen gentemot sjukförsäkringssystemet. Sverigedemokraterna vill också öka kampen mot bidragsfusk. Detta står på eh på riksdagens hemsida. Sen i ett annat sammanhang där Sverigedemokraterna istället har stött regeringens förslag där något som behandlades i trafikutskottet. Det var eh en fråga om avgifter i transportstyrelsens verksamhet som bifölls trots att alla rödgröna i princip röstade emot. Fel, socialdemokraterna röstade för där. Det var Miljöpartiet och Vänstern som röstade emot. Eh sedan var det eh på andra frågor från trafikutskottet men något som har varit lite mer uppmärksammat i media det är ju konstitutionsutskottet där vill man alltså ge 300 miljoner kronor mindre till regeringskansliet. Och bakgrunden till det här det är ju att eh, vi Sverige var ju ordförandeland i EU för inte så länge sen och då ökade regeringen utgifterna är just på förre regeringskansliet och efter att ordförandeskapet upphörde så ville regeringen ha kvar de ökade utgifterna men både Sverigedemokraterna och de rödgröna ville spara in 670 miljoner kronor i årets budgetproposition vilket regeringen alltså inte hade i, i propositionen men nu så har det då pågått lite förhandlingar och konstitutionsutskottet vill då lägga 300 miljoner mindre på regeringskansliet än vad regeringen vill göra. Utskottet vill också att riksdagen meddela regeringen att det är hög tid att effektivisera regeringskansliets resurser. Bakom förslaget står oppositionspartierna, socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Regeringspartierna håller fast vid regeringens förslag och reserverar sig Eh men Sverigedemokraterna som sagt vill ju ursprungligen ha ytterligare neddragningar. Sverigedemokraterna reserverar sig emot utskottets förslag och menar att regeringskansliets resurser kan minskas med ytterligare 370 miljoner kronor utöver utskottets förslag. Och eh vår vicepartijordförande som sitter med i konstitutionsutskottet Jonas Åkrelund var ju med i tv för inte så länge sen där han sa det att det kan nog mycket väl hända att vi röstar för eh de rödgröna förslag för att en mindre besparing är i alla fall bättre än ingen besparing alls. Så att där ser det alltså ut som att regeringen får sig en knäpp på näsan genom att hela oppositionen går emot regeringen. Sen har det också varit ett möte i utbildningsutskottet där man säger ja till regeringens förslag om betyg från sjätte klass. Eh och om man tittar på hela förslaget så är det också fråga om vilka betygsteg som ska finnas och nationella kunskapskrav med mera och mot det här förslaget reserverar sig Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänstern. Eh man vill istället ha nationella kunskapskrav för samtliga betygsteg. Där driver alltså regeringen genom sin politik med stöd av socialdemokraterna. Sen var det en annan omröstning i miljö eller från miljö- och jordbruksutskottet angående eh beståndet av skarb alltså fågeln. Eh där var det faktiskt så att eh, regeringen får majoritet för sitt förslag genom stöd från vänstern och miljöpartiet. Eh reserver sig emot och röstade emot i kammaren gjorde bara socialdemokraterna och sverigedemokraterna så så kan det gå regeringen kan få igenom vissa förslag med hjälp av miljöpartiet och vänstern. Och i ett annat sammanhang så var det fråga om användning av säkerhetskamrar vid EU:s flygplatser. Där var det bara miljöpartiet och vänstern som röstade emot, så att Sverigedemokraterna och socialdemokraterna stod alltså på regeringens sida i den frågan. Eh man kan alltså konstatera att Sverigedemokraternas borgmästarroll gör att regeringen måste försöka söka stöd. Från andra partier och ibland blir det sossarna som stöder dem. Ibland blir det Sverigedemokraterna. Och i något enstaka fall kan det till och med bli så att det är Miljöpartiet och Vänstern som, som stöder regeringen. Men allt detta är alltså tack vare Sverigedemokraternas vågmästa roll. Och eh, ibland stöder vi regeringen. Man kan säga att Sverigedemokraterna ger och Sverigedemokraterna tar. När det här programmet sänds första gången på måndag fel lördagen den 4 december så pågår faktiskt i Stockholm en kommunkonferens. Det är så att de som har valts in i kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige för Sverigedemokraterna runt om i landet har blivit inbjudna till en konferens där vi försöker att både lära känna varandra men också utbilda nyinvalda ledamöter för att de ska kännas sig säkrare i sitt uppdrag i sina kommunfullmäktigeförsamlingar och på bästa sätt kunna företräda Sverigedemokraterna och driva Sverigedemokraternas politik. Och som sagt det pågår här i Stockholm och det har på programmet står det att en hemlig gäst ska tala. Eh när det här programmet sänds så har väl den hemliga gästen redan talat skulle jag tro och i Expressen här om dagen så stod det att en hemlig gästen skulle vara eh Jan Vaktmeister. Så det heter alltså något som händer i Stockholm nu i under helgen. Eh vi kan göra som så att vi tar ytterligare en paus melodi eh innan vi går vidare och det är återigen det är ju trots allt adventstid. Håll dig goda. Ja, där är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholm. Nära radio på 88 MHz. Det vi hör det var Christer Sjögren som sjöng Nu tändas tusen juleljus. Det var en detalj som jag glömde nämna, en inte så oviktig sådan tidigare när jag pratade om vad som händer i Sveriges riksdag. Det var så att det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet vill ge den svenska styrkan i Afghanistan förnyat mandat under 2011. Änligt det förslag som regeringen lagt fram är efter en överenskommelse med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot delar av förslaget. Sverigedemokraterna vill att hela den svenska styrkan dras tillbaka under 2013 och att man gör en plan för det under 2011. Partiet anser också att utbildningen av de afghanska säkerhetsstyrkorna saknar förutsättning för framgång. Ehm Vänsterpartiet de vill ha en ny civil strategi. Och där finns också att läsa om i ett pressmeddelande på riksdagens hemsida och det här var ju en en fråga som vi lite grann gick till val på och eh, tyckte det var värt att uppmärksamma att vi också håller den linjen. Det har spritts lite ehm desinformation på internet har jag sett om att vi ska ha svikit väljarna i den här frågan men det har vi alltså inte gjort. Vi reserverar oss i utskottet och vi röstar emot i kammaren. No. Det var också ett exempel för övrigt på att socialdemokraterna och Mjörpartiet agerar stödparti åt regeringen så att i de fall vi har gjort det så finns det alltså ganska tunna exempel på att socialdemokrater och andra har gjort samma sak. Eh jag tänkte komma in lite på en ett brev som har skrivits av Inger Sillmatsson som under Hör skilto till dagens nyheter så leder redaktion Niklas Eriksson och ämnet är blågul tolerans Sverigedemokraterna kan bli en historisk parentes. Slutcitat. Den 3 augusti 2010 skrev ni en kritisk ledare om Sverigedemokraterna. Sedan dess har partiet glädje om nog tagit plats i Sveriges riksdag. Ni konstaterade att det citat ofta görs jämförelser med våra grannländer Danmark och Norge. Dansk Folkeparti fick 13,8 av rösterna i senaste valet och har som stödparti ett stort inflytande över politiken. Främskridsparkiet fick 22,9 i valet 2009. Båda dessa partier är främlingsfientliga, men Sverigedemokraternas möjligheter att bli lika framgångsrika är närma, närmast obefintliga. Slutcitat. Även i Belgien och Holland går invandringskritiska partier framåt och i Tyskland har förbundskansler Angela Merkel nyligen dödförklarat mångkulturen. Redan i slutet av oktober 2006 häptade Spaniens före detta premiärminister José María Aznar i ett föredrag på Georgetown University i Washington att den mångkulturella politiken i Europa misslyckats. Citat: "Jag är emot denna idé." den delar bara samhällen och försvagar dem. Multikulturalismen skapar varken tolerans eller integration. Att godta olika lagar beroende på etniskt ursprung eller på religion är ett mycket allvarligt misstag. Det är ett av skälen till att multikulturalismen är ett mycket mycket allvarligt misstag i Europa. Slutcitat. Är Merkel och Asnar främlingsfientliga? De säger ju i princip samma sak som Sverigedemokraterna. Herr Eriksson kanske inte ska vara allt för tvärsäker när det gäller Sverigedemokraternas obefintliga möjlighet att bli framgångsrika. Redan i valet var Sverigedemokraterna större än såväl Vänstern som Kristdemokraterna och Centern och hade det varit val senare så skulle Sverigedemokraterna stärkas ytterligare eftersom partiets opinionssiffror har ökat sedan dess. Dessutom ansåg 74 att det var fel av Sveriges television att uteslänga Sverigedemokraterna från slutdebatten och partiledarutrågningen inför valet. Och med anledning av att er förhoppning att Sverigedemokraterna blir en historisk parentes har jag några kommentarer. För det första, som man frågar får man svar. Ni skrev att främlingsfientligheten minskar i Sverige och hänvisade till Marie Demker som sedan 1993 undersökt svenskarnas attityd till invandring. Detta beror förmodligen dels på att frågorna i enkäten är felställda och dels på att det inte är främlingsfientligt att anse att Sverige tagit emot alldeles för många invandrare på alldeles för kort tid. Att i tid och otid plocka fram rasiststämpeln gör dessutom att många människor inte vågar säga vad de egentligen tycker. Eh där skulle jag själv vilja komma med någon slags rättelse. Jag vill mena att Marit Dämker har ända sedan 1988 undersökt svenskarnas attityd till invandring, men hon brukar alltid använda 1993 som så att säga det första året som hon alltid jämför med därför att det var då som attityden till invandring var som mest negativ. Det vill säga det blev mer och mer negativt fram till 1993 och sen har det blivit mindre och mindre negativt och det är därför som hon då gärna jämför med just 93. Men Inger Siv Mattsson fortsätter. Eftersom hon som bekant konsekvent kallar alla invandrare i Sverige för flyktingar, får man givetvis de svar man vill ha. Däm ger själv talar i sina framträdanden i media alltid om flyktingar. För att som enkäten ska vara tillförlitlig måste frågorna givetvis utgå från korrekta definitioner att en vetenskaplig institution representerad av en professor inte har detta klart för sig är minst sagt uppseendeväckande. Man kan inte värja sig från misstanken att demger medvetet och i politiskt syfte genom sitt förfarande ansluter sig till en jängsär kampanjjournalistiken, vilket givetvis är ett hot mot institutionens och forskningens anseende. Svaren skulle med all säkerhet bli annorlunda om de medverkande gavs mer information. Känner de tillfrågade överhuvudtaget till något om massinvandringens omfattning, kostnader och andra negativa samhälleliga konsekvenser? De har ju konsekvent bibringats uppfattningen att det inte sker någon invandring av betydelse till Sverige. Media har länge beskrivit omfattningen av massinvandringen som en rennil. Mörkar konsekvent kostnaderna och förtiger lika konsekvent gravt kriminellas etniska ursprung etc. etc. En fråga som aldrig ställs skulle till exempel kunna lyda: "Citat. Tycker du att Sverige ska ta emot fler invandrare som inte kommer att kunna försörja sig själva?" Slut citat. Alternativt: "Citat. Som får livstidsförsörjning genom våra trygghetssystem på bekostnad av vår egen välfärd. Tycker du att vi ska satsa på våra egna gamla och sjuka och arbetslösa eller på invandring?" Slut citat. Just då svarfrekvensen är framgår sällan eller aldrig i medias rapportering. Om svarfrekvensen är låg brukar resultatet ha lågt värde i forskningssammanhang. Dessutom slår såväl enkäterna om svenskarnas inställning till invandring som media konsekvent ihop dem som är ganska eller mycket positiva till flyktingar till en grupp. Detta resulterar i rubriker som svenskarna allt mer positiva till invandring. Ja, eh det här brevet från Inge Simatsson är väldigt långt. Men hon kommer också in på massinvandringen och Sveriges absorptionskapacitet. Det enorma antal som vi tar in i Sverige och hur svårt det är att få in alla dessa i samhället. Eh frågan ställs också när kommer integrationen? Integrationen som alla har talat om så länge och just det här med åldersstrukturen som man brukar använda som argument. Eh den demografiska utmaningen vi har om att färre ska försörja fler och så vidare. Eh det där är ju någonting som fler och fler intellektuella börjar ifrågasätta. Jag var själv på ett seminarium ganska nyligen som menade att pensionärer jobbar längre och längre och kommer att fortsätta jobba längre och längre allt eftersom de behåller hälsan allt högre upp i åldrarna och dessutom med det nya pensionssystemet inserar att de faktiskt inte kommer att ha det så fett på ålderns höst om de inte jobbar en stund även efter 65. Ja, den här sändningen börjar för övrigt närma sig sitt slut. Det är så att vi har väl flaggat lite grann för att det kan hända att kommande sändningar så småningom i alla fall efter årsskiftet kanske förkortas till bara en halvtimme. Den här sändningen har dock upprätthållits till en timme. Och eh, ni som vill kontakta partiet får gärna skriva till Sverigedemokraterna box 20085 104 60 Stockholm. Eller så kan ni ringa till telefonnummer 08 50 00 00 50. Gå gärna in på våra hemsidor www.sverigedemokraterna.se. Och ni kan också gå in på sverigedemokraterna.se snedstreck riksdagen. Det är Sverigedemokraternas riksdagsblogg där vi skriver om vad som händer i riksdagen just. Och ni kan ju hålla lite utkik i TV för att där sänds det ibland riksdagsdebatter och det kan rent av hända att jag själv går upp i talarstolen på onsdag eller torsdag. Men den här sändningen är som sagt slut. Vi avslutar som vanligt med lite musik. Och lyssna gärna på oss igen nästa vecka. Ha det så bra till dess. Hej då!